Буремний перевал Емілі Бронте Розділ 30 Я навідалася до перевалу, але з Катериною так і не побачилася по тому, як вона поїхала. Джозеф притримав двері, коли я спитала про неї, і не дав мені пройти. Він сказав, що місіс Лінтон десь поурається, а хазяїна немає вдома. Зілла трохи розповіла мені, як їм там ведеться, а в іншому разі я б навряд чи дізналася, хто в них помер, а хто живий. Вона вважає Катрину надто зрозумілою і не любить її. Це відчувається з її слів. Моя юна леді спершу просила від неї хоч якоїсь допомоги, але містер Гідклів наказав Зілі клопотатись у своїх справах, бо його невістка сама подбає про себе. І Зіла радо на це пристало. Вона жінка приземлена і егоїстична. Катрина по-дитячому роздратувалася на таку неуважливість і платила за неї зневагою. Включивши свою шпигунку до переліку своїх ворогів Так ніби та й справді тяжко її скривдила У нас із Зілою відбулася тривала розмова Тижні в шість тому Незадовго до вашого приїзду Одного дня ми з нею зустрілися на Луці І ось що вона розповіла Оце як місіс Лінтон прийшла до нас То побігла морщі на гору Навіть не поздоровкалася ні до мене, ні до Джозефа Замкнулася в кімнаті Лінтона І просиділа там до ранку а вранці, коли хазяїн та Ерншом снідали, зайшла у дім і, тремтячи всім тілом, спитала, чи не треба послати по лікаря, бо її кузен дуже хворий. «Ми знаємо», – відповів Гіткліф, – «та його життя ні шеляга не варте, і я не збираюся дурно витрачати гроші». «То що ж мені робити?» – вигукнула вона. «Він помре, якщо ніхто мені не допоможе». «Вийдіть звідси», – мовив хазяїн. Я не бажаю чути про нього ні слова. Нікого тут не обходить, що з ним станеться. Якщо хочете, сидіть біля нього. Не хочете, замкніть його і залиште у спокої. Тоді вона причепилася до мене, і я сказала їй, що досить уже поморочилася з тим привередою. У нас у всіх свої клопоти і її клопіт доглядати за Лінтоном. Містер Гіткліф наказав мені залишити цю роботу для неї. Як вони там поладнали, я вам сказати не можу. Він, мабуть, добряче її крові випив і Ніч рюмсав над... сам над собою, і вона з ним не знала спочинку. То було видно по її блідому обличчю і червоних очах. Вона часом заходила до кухні і так чудно дивилася, наче хотіла попросити помочі. Та я не хотіла суперечити хазяїнові. Я ніколи не смію йому суперечити місіс Дін. І хоч він то зле вдіяв, як на мене, що не схотів покликати Канета, то не моя парафія ганити його чи лізти з порадами». От я й не мішалася. Разів зодва, як усі полягають спати, мені довелося відчинити свої двері, і я бачила, що місіс сидить на сходах і плаче. Я скоренько зачинялася в себе, щоб не розчулитись. Я справді її жаліла, ви не думайте. Але ж і місця свого не хотіла втратити. Нарешті, якось вночі, вона заскочила до моєї кімнати, перелякавши своїм криком. «Скажіть містеру Хіткліфу, що його син помирає! Цього разу, я певна, вставайте і скажіть йому!» І вона вибіла геть. І чверть години я лежала прислухаючись. І мене аж тіпало. Та в домі наче все було тихо. Вона помиляється, подумала я. Нічого з ним нема страшного. Не слід турбувати людей поночі. І я знов задрімала. Але мій сон перервало в друге різка зеленчання єдиного дзвоника, що в нас є. Купили для Рінтона. Хазяїн гукнув мені, або я подивилася, що там за халепа. І пояснила їм, що він не бажає ще раз таке почути. Я передала йому слова Катрини. Він стиха вилаявся, а за кілька хвилин вийшов із запаленою свічкою і пішов до їхньої кімнати. Я рушила слідом. Місяць Гітклів сиділа біля ліжка, руки складені на колінах. Її свекору увійшов, підніс світло до обличчя Лінтона, поглянув, торкнув його, а потім звернувся до неї. «Ну, Катрино», – сказав він, – «як ви почуваєтеся?» Її наче заціпало Він тепер заспокоївся А я звільнилась Промовила вона згодом І я почувалася б добре Продовжувала вона з гіркотою Яку не в змозі було приховати Але ви так довго лишили мене наодинці У боротьбі зі смертю, Що я відчуваю та бачу лише смерть І почуваю себе як сама смерть Та вона й виглядала так їй Богу «Я дала їй трохи вина». Гортон і Джозеф, що прокинулися через дзвінок та біганину, і Крістіну чули нашу розмову, тепер увійшли також. Джозеф, певно, був радий, що панич відмучився. Гортон начебто трохи засмутився. Щоправда, його більше цікавила Катрина. Він раз у раз позирав на неї. Але хазяй наказав йому вийти і лягти спати. Впоримуйся, мовляв, без нього. Потім він звелів Джозефу віднести тіло до його кімнати. А мені повернутися до моєї. Місіс Гіткліф лишилась сама. Вранці він послав мене сказати, що вона мусить зійти вниз до сніданку. Вона була роздягнена, наче я збиралася лягти, і сказала, що не здужає. Воно й не було дивно. Я сповістила про це містера Гідкліфа, і він відповів. Гаразд, обличте її, поки ми тут упораємося з похованням. Тільки час від часу заходьте спитати, чи їй не треба чогось. А як і стане краще, скажіть мені. За словами зіли, Кеті лишалася на горі два тижні та відвідувала її двічі на день і спершу пробувала знайти з нею спільну мову. Але всі вияви її невоявленої люб'язності наразилися на горду і різку відсіч. Гіткріф якось зайшов до неї показати її заповіт Лінтона. Той відписав усі свої статки і те, що колись було нерухомою власністю його дружини своєму батькові. Бідолаху змусили до цього чи то погрозами, чи вмовляннями під час тижневої відсутності Катрини, коли помер його дядько. За Млеєв, як неповнолітній, він не міг розпоряджатися. Проте містер Гітклів закріпив її за собою як спадок від дружини і сина. Думаю, це законно. Як би там не було, Кеті, не маючи ні грошей, ні друзів, не зможе оскаржити його права. «Ніхто, крім мене, не підходив до її дверей», – розповідала Зіла. «І ніхто не питався про неї. Вперше вона спустилася вниз у неділю опівдні. Принесла їй обід, а вона почала верещати, що більше не може сидіти в холоді. Я сказала, що хазяїн збирається до траш А ми з Герншоу начебто не заважаємо її спуститись. Тому тільки-но вона почула, як стихає вдалені тупіт копит, одразу ж з'явилася. Вся у чорному, жовті кучері гладенько зачасені за вуха, як у квакерші. Вона не змогла, як слід, розчесати їх. Ми з Джозефом у неділю зазвичай ходимо до каплички. «Ви знаєте, у церкві зараз немає священника», – пояснила місіс Дін. «То вони якийсь молитовний дім у Гіммертоні, чи то баптистський, чи методистський, називають капличкою». Джозеф пішов, продовжувала Зілла. «Ну, а я вирішила залишитися вдома. Так воно якось пристойніше. Все ж таки краще, як за молодими приглядає хтось старший». А Гортон при всій його сором'язливості аж ніяк не взірець гарної поведінки. Сказала йому, що його кузена, можливо прийде з нами посидіти, а вона звикла, щоб божий праздник поважали. То хай він покине свої рушниці та всяку іншу роботу, коли вона прийде. Він зашарівся, почувши ці слова, і почав обдивлятися свої руки й одежу. Мастилу та порох були прибрані з очей тої ж миті. Було видно, що він надумав запропонувати їй своє товариство. І, як я здогадалася, хотів мати пристойніший вигляд. Тому, засміявшись, як ніколи б не сміялися при хазяїні, я мовила, що допоможу йому, якщо він хоче, і покипкувала трохи з його переляку. А він насупився і ну лаятись. «Ви, місіс Дін, – вела далі зійна, – побачивши моє невдоволення, – мабуть, гадаєте, що ваша панянка надто шляхетна для містера Гортона? Може, ви й праві? Та, присягаюся, я була б вельми рада трохи збити з неї пеху. Ота та і вченість та манери – Чим воно їй тепер поможе? Вона така ж бідна, як ми з вами. Навіть бідніша, як на те пішло. У вас бо є якийсь капіталець? Та я щось відкладаю потроху. Гортон дозволив Зілі допомогти йому. І вона лестощами повернула його в добрий гумор. Тому, коли Катрина прийшла, він майже забув свою образу і постарався, як запевняє покоївка, бути люб'язним. Місіс увійшла, розповідала вона, холодна, що крига. І поважна, мов принцеса. Я встала і запропонувала їй своє крісло. Ба ні, вона лише скривилась у відповідь на моє уклінне прохання. Еншов також підвівся і запросив її сісти на лаві, ближче до вогню. Сказав, що вона, мабуть, геть охляла. «Я вже понад місяць як охляла», – відповіла вона, вимовивши це слово якомога зневажливіше. Вона взяла собі стільця і поставила його подалі від нас. Зігрівшись, вона почала роззиратися довкола і побачила на полиці для посуду кілька книжок. Дівчина відразу ж зіп'ялася на ноги і потяглася за ними. Але вони лежали надто високо. Її кузен деякий час стежив за її намаганнями і зрештою наважився їй допомогти. Вона підставила полену, а він покидав туди перші ліпші книжки, що траплялися під руку. Для хлопця це був значний успіх. Вона йому не подякувала. Проте його тішило вже те, що дівчина прийняла його допомогу. І він нам смілився стати позаду, коли вона перегортала книжки, і навіть схилявся через її плече і показував те, що його цікавило в деяких старовинних малюнках. Він не ображався, якщо вона зневажливо висмикувала сторінку з-під його пальця. Лише я відступив трохи далі і дивився на неї, а не в книгу. Вона читала або видивлялася, щоб іще прочитати, а його увагу раптом привернули її густі шовковисті кучері. Її обличчя бачити він не міг. А вона не бачила його. І Либонь, навіть не усвідомлюючи, що робить, він зачаровано дивився на неї, мов дитина на цукерку. А тоді перейшов від споглядання б до дії, простягнув руку і погладив один завиток її кіз. Ніжно, наче пташку. Він так само міг би штрикнути її ножем. Так вона сполошилася. «Геть звідси зараз же! Як ви смієте торкатись мене? Чого ви тут стоїте?» Вигукнула вона з огидою. «Я вас терпіти не можу! Я знов піду на гору, якщо ви до мене наблизитесь!» Містер Еншов отатаріло відступив от неї і тихенько сів на лаву. А вона ще з півгодини гортала книжки. Потім Еншов підійшов до мене і прошепотів. «Ви не могли б її попросити, хай вона почитає нам голос? Мені остогидло нічого не робити, і я дуже люблю... Мені приємно було б її послухати!» Не кажіть, що й то я прошу, а попросіть наче від себе. «Містер Гортон поросить вас почитати нам у голос, мем!» – одразу ж мовила я. «Він буде вам дуже вдячний за таку люб'язність!» Вона нахмурилась і, поглянувши на мене, відповіла. «Містер Гортон і всі ви мали б зрозуміти, що я не потребую вашої лицемірної приязні. Я вас зневажаю, і мені нема про що говорити з жодним із вас!» Коли я ладна була віддати життя за одне добре слово, навіть за те, щоб побачити хоч одне людське обличчя, вас чогось поруч не було. Але я не збираюся вам дорікати. Я прийшла сюди, аби зігрітись, а не розважати вас чи насолоджуватися вашим товариством. Що я міг зробити? – почав був Ерншов. – В чому я завинив? О, ви! То інша річ, – відповіла місіс Гідкріф. «До вас я б ніколи не звернулася по допомогу». «Та я ж і пропонував, і просив», – сказав він, спалахнувши від образи. «Я просив, аби містер Гідкріф мені дозволив посидіти замість вас уночі». «Мовчіть! Я вийду на двір чи куди завгодно, тільки щоб не чути вашого бриткого голосу», – сказала Катрина. Гортон пробурчав, що як на нього, хай вона йде хоч до пекла, і взявся розбирати рушницю. Відтоді він більше не утримався від своїх недільних занять і говорив із нею досить вільно. І Катрина уже рада була б знову сидіти на самоті. Та вдарили морози, і вона, поступившись своєю гордістю, змушена була дедалі частіше вдовольнятися нашим товариством. Я, однак, подбала про те, щоб більше не наразитись ні зі своєю добротою, на неї насмішки. Відтоді я ставлюся до неї так само холодно, як вона до мене. І в жодного з нас вона не знаходить ні любові, ні приязні. Та вона на це й не заслуговує. Вона ж така, їй слово, а вона тобі десять. Ані крихти поваги до будь-кого. Вона із хазяїном гиркається, ніби навмисно хоче, щоб він їй дав прочуханки. І що більше їй стається, то вона стає язикатішою. Спершу почувши розповідь Зіли, я вирішила покинути службу і наняти хатинку в селищі, щоб Катріна жила зі мною. Однак містер Гідкліф на це не піде. Так само, як не дозволить Гортону жити окремо. Зараз я не бачу для неї жодного виходу. Хіба що знову вийти заміж? Та цього ж я влаштувати не в змозі. Так закінчилася розповідь місіс Дін. Усупереч пророцтву лікаря я швидко удужую, хоч зараз тільки другий тиждень січня. Я збираюся за день-два проїхатись верхи. Завітаю на буремний перевал до свого орендодавця і повідомлю, що наступні шість місяців проведу в Лондоні. А він, якщо хоче, хай шукає жовтня іншого орендаря. Я не пристану на те, щоб провести тут іще одну зиму ні за які скарби.